Lidt er brud. Det er torsdag, vi skriver den øh, 20. september, og efteråret er det svært ved at øh, gøre sin kolde mørke indhuk her i øh, Kongens København. hold da kæft. Det er jeg det, kæd. man gør ved det. Marie-Louise? Nå, men. Øh, ja? ja, men jeg tænker bare så, når det bliver koldt, så må man jo øh, drikke sovende væk i Asti. Det må man i hvert fald. Er det det, du gør normalt eller hvad? Altså, jeg har øh, en lille gruppe af piger, der har planlagt, at øh, den her vinter efterår, at det bliver Winter of Fun 2012. Winter of Fun! Vi skal simpelthen bare hygge os så sindssygt meget. Vi skal spille hygge vi mm. skal synge Thomas Helmy, vi mm. skal bare... Åh, oh, ja! Yeah. Er det det, som piger laver, når øh, dørene ligesom bliver lukket? Hvor mændene ikke kommer med ind? <laughs> ja, på sin egen lille yndkelige måde. <laughs> Fantastisk. Men Marie-Louise, de næste to timer, så øh, vil vi... Krødre, din derude, altså lytteren, øh, din aften med saftige historier. Satavitforbindelser til noget og udvand. Og øh, selvfølgelig også krødre med en hel masse god musik. Øh, vi er forberedt til fingerspidserne. Der har været lidt øh, stress på, ikke? Jo, jeg, sige, jeg tror, det er meget. Lige, øh, Jeg tror jeg også. Ja. Altså, der sker sindssygt mange ting ude i den store verden lige nu. Øh, SF skal have ny formand. Ja. Øhm, øh, Landede vi på månen, eller ej? Jamen det ved jeg ikke. Ja. Øh, folk har ikke sex længere. Har okay. Jeg også lige hørt i dag. Altså, Jeg er øh, helt stresset over alle de ting, der foregår ude i det danske, ganske land. Jamen, øh, skal vi så ikke bare lige lige lige have et kort øjeblik? Lige få noget luft? Det synes jeg. Og så lyt på hende der. Hun hedder Rihanna. Er det er Punjab Replay. Du lytter til Kudde podcast. Dit radiofoniske fix. Uh, det var dengang Rihanna hun havde mavebluse og bagpanser og ring i navnen. Mm -hmm. Vi husker det allesammen tydeligt. Ponte Replay. Det og det. det er faktisk mig, der har sat den på playlisten. Ja. Overrasket var jeg. Ja. Uh, jo. Du lavede dig lidt booty -shake, må man sige. Jamen, det jeg. Det her det er pudrummet på universitetsradioen. Mit navn er Anders om og marie -Louise. Du er heldigvis med mig i aften også. Det er jeg. På trods af, at jeg ikke har været bade i det, der svarer til... Ja. ...ti timer. Går der vel. A -a. Ja. Nå, jamen, det, det, jeg er ikke så sart med sådan noget. Nej, du har jo også hår arme. armene. Jamen, det er det. Og vi har fundet ud af jo. Uh, det ud af sidste gang, vi sendte det for to uger siden. Uh, man kan også godt se det på vores billede inde på Facebook. Ja, jeg, øh, jeg har en kæmpe dusk under armene. Det er ikke bange for at sige. Nej. Øhm, og det er bare øh, er det. En, en lille ting, som jeg øh, gør lige for tiden. Det er en del af Winter of Fun 2012. Men Marie-Louise, når du ikke øh, barberer dine arme øh, under armene, så forbereder du jo et program. Og vi har jo øh, et ja, altså, fremragende program i støbeskæden. Det har vi virkelig. Ja. Hvad, hvad, kan du ligesom løfte sløret og lave en lille... Øh, Teaser. Det der teaser-ord, ikke? Ja. Det har jeg altid været glad for. Ja. Det er meget, meget til på teaser også, også, kan man sige. Jamen, det, det har du ret i. Øhm, det, der skal ske, det er, at vi skal snakke lidt om den følelse om mand i dag. Mm. Det her med, at vi piger, vi var lidt yngle og øh, sang øh, Thomas Helme på sene aftener med rødvin. Men de kan altså også godt være yndkelige på deres helt egen måde. Det skal vi finde meget mere ud af med det her mandepanel, som vi får ind. Senere. Tre spændende gutter får vi ind senere på aftenen. Ja. Og i øh, øvrigt, det er jo over øh, 263. dag, muligvis. Bare lige lidt fun fact. Det er fuldstændig irrelevant. Fuldstændig, der, ja. Og det er også Clement ja. Kjærsgaards fødselsdag. Han bliver øh, 37. Fedt, Anders. Øhm, det, der han... ellers skal ske... <laughs> han kommer ikke ind. Han er ikke en del af vores mandepanel nu. Men til det... gengæld ja. skal vi ringe til en mand, som godt kunne minde lidt om Clemens, måske. Meget. I mine øjne, i hvert fald. Han hedder Emil Falk, og han er vores sms-ekspert, og vi glæder os meget til at ringe og... En, øh, en autodidakt kvindeprofessor, vil jeg kalde ham, Marie Louise. Han er jo øh, P.O.D. i Kvindemennesket. Han øh, hjalp os for to uger siden med at øh, skrive den der lidt øh, ubehagelige besked øh, til, til, til en kvinde eller til en kæreste, eller ikke, man bare knalder med. Jeg har fået klemmyje. Det uh, det gæner meget uh, en, en god, uh, god måde. At... Der var noget med nogle Facebook grupper der skulle oprettes. Ja, ja. Det synes jeg var meget interessant uh, alternativ. Emil Falk kan jeg jo også uh, kendt for at være guitarist i uh, en af de hottest bands lige nu. Altså min mening i hvert fald. Uh, ikke muttig at med drengene, men uh, flødeklinikken. Yes. Og han skal også spille i aften. Men ham uh, ringer vi til senere og hører lidt op. Uh... Lige ind, han går på og smider trøjen, der ringer vi lige til ham. Ja. Han skal hjælpe os med at skrive en uh, booty call SMS, en af de der uh, forfærdelige nogle alle sammen har vi sammen har været ude for, ikke? Klokken om Ja. Uh... Nogle andre ting man kigger på kl. 3 om natten? <laughs> øh, Matador? Øh, ja, nej. nej. Jeg tænker mere på den øh, nu nedlagte kanal København. Eller hvad? Uh. Findes den længere? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tror, det er hovedstaden. Okay. Øh, ja. I hvert fald skal vi lege den her leg, der hedder pornolej. Mm. Og I skal være mere end velkommen til at ringe ind. Vi har øh, fyldt et øh, glas med kondomer, som vi hjerteligt har fået æret af Johnny by AIDS-fondet. Mm. Og det er så altså på nummeret 35, 32, 39, 36, at I kan ringe ind. Og det er øh, om cirka en lille times tid, at vi åbner op for den øh, quiz, vi har valgt at kalde porno. Eller ej. Og øh, Marie-Louise, vi har også helt glemt, at vi har et øh, tilbagevendende koncept her i puderummet. Som... Øh, ja, der, der ligger en latexdukke her på bordet foran dig. Ja. Jeg lavede lige en... Øh, ja, en french kissing lige før. Det er Clara og Oliver. Jeg håber, det er klare i hvert fald. Ja, øh, de er puslige. Jeg synes, at hun falder mig lidt, hver gang at jeg puster hende op. Jeg ved ikke, om der er et hul i sted, som ikke skulle være der. Jeg ved ikke, hvor du har købt dem henne, men øh, der, hvor jeg køber de dukker normalt, så jeg plejer det i hvert fald at mere end et hul. Clara og Oliver, dem skal vi ikke have dårligt øh, sex med senere. Nej, det er vores to perfekte mennesker. Som øh, vi vil modulere på frem til jul. Øh, vi vil simpelthen skabe, fremstille de to perfekte mennesker af nu 2012. For Det er to uger siden, der snakkede vi om krop, øh, kropsbehorring. Klar og Oliver de har tæmmet deres duske. Det har de. I dag, øh, der vi nærmere på undertøj. Mm. Mm. Men øh, faktisk lige om lidt, så skal vi ringe til. Vi har også en, en anden kvinde, som ikke er en dukke, men øh, faktisk er i live. Hun hedder Katrine. Hun er næsten i live, Hun er kan jeg også hun har været lidt dårlig. lidt Skitmos, Skitmas, hende skal skidmos. snakke om. Skitmos. Skitmos, det ved jeg ikke noget om. Men øh, hende snakker i hvert fald lige om lidt. Først er det et band, der hedder Slow Wolf. Du lytter til en puderummet podcast. Et nummer med et band, som jeg bestemt spår en kæmpe fremtid. Det er Slowwolf med See You In My Dreams. Mm, yeah. Kan du lige forklare lidt og snakke om, hvem er de og sådan noget? For dem, der ikke lige ved, hvem det er og sådan noget. Er det for nogen fra Danmark, eller...? Jamen, det er... Øh, altså, nu er jeg ikke gaffe anmelder og ekspert, men, men det er en gut, øh, Jeg mener, det er et projekt. Mm. Øhm, og han laver noget... Altså, de anmeldelser, jeg har læst af hans album, der er ingen, der rigtig kan definere, hvad det er, han laver. Nej. Fordi at det er en blanding af alt muligt. Alt. Øhm, men Folk. jeg kan sige, at den her øh, musikvideoen til den her, det er med en meget lækker dame med ja. lyset rødt hår. Okay. den synes jeg bestemt, man skal tjekke ud. Vi ligger op på vores Facebook, som altså er facebook.com slash puderummet, hvor du også kan se nogle fremragende billeder af undertegnet af Marie-Louise. Og vores reporter, Katrine Herting. Katrine. Ja. Hej. <laughs> hvad, hvad er det for noget, Katrine? Vi, vi, jeg får ud at vide min øresnegle, at du er lidt øh, skidtmås hvert Jeg er blevet syg, Anders. Det er noget værre jeg er blevet noget. rigtig, rigtig syg, ja, og jeg tror, at det er sket i puderummet sidst, da vi var til fotoshoot. Oh, der har været nogle Basiller i luften, og vi lå tæt under dynen, ja. og jeg er blevet smittet. Jeg er fyldt med feber. Du er simpelthen fyldt dårligere. op med den der... Ja, det, men Katrine, hvor, hvor er du hen lige nu? Altså, du jeg er... befinder mig i det dejlige, dejlige, dejlige Hørup mm. i Sønderjylland. Forholdsvis kort for grænsen. Jeg ligger i 20 æderdunstdyner og 30 puder. Jeg er dubbet med 3 glas panodiler, mm. og lidt, lidt, lidt mod feberen også. Og så øhm, og trævin med mentol. Den der river lidt i, i næsen. Ja. Du <låder> godt i næsen. Og jeg har fået te. Jeg er hjemme hos min mor. Ah, selvfølgelig det. er du det. Ja, ja, der er ja. heller ikke noget bedre, Jo. Jeg er stukket af, ja. Øhm, det er noget værende, var det noget det, det tror Jamen, der er sket noget. Fordi at jeg der er jo ikke nogen læge hernede, jeg kan opsøge, så jeg har været inde og undersøge selv. Ja. jeg har jo jeg, Det ligger jo lidt i mit gen, at jeg gerne vil undersøge, men, så jeg har øh, været inde på netdoktoren. Men Katrine, ja. nu, nu bliver jeg jo lige lidt øh, paf Fordi ja. at, øh, det, jeg ved om Jylland, det er ikke så meget. Så, ja. øh, men, men det, jeg ved, det er, at der altid er en klog mand i ens øh, by, som ligesom kan helpere en. Og så er, der sådan, ja. en, øh, Men det er så noget der Og kan... det er jo så min mor. Nå, okay. Motaget. Ja. Ja. <laughs> øh, men hun ved ikke så meget om det her, men, men netdoktoren ved noget om det her. Ja. Og der kan man skrive sine symptomer ind. Og det gjorde jeg. Så jeg skrev ind, jeg har feber, jeg har det virkelig skidt mass. Og mm. den skrev, du har muligvis skoldkopper. Men, <laughs> But... hvad <laughs> <laughs> hvad <laughs> var det? Skoldkopper skyldes varietalers virusen. Og det, jeg, jeg, jeg, jeg tror sgu, det er den, Anders. Og jeg er lidt bekymret for, det kan godt gå ud i en helvedesild. Men det er lidt et problem, fordi hvis man har skoldkopper, skal man have sådan nogle små dupper, der klør, der har jeg ikke. Jesus Christ. Du ved godt, vi har jo ligget under en meget, meget, meget varm dyne her. som Altså 48 timer siden jo. Og jeg er jo øh, altså, flammende hypokonter jo. Og du ved godt, jeg tror jo nu, jeg har fået skoldkopper. Jamen, det er da dig, der smitter mig, ellers er det... Jeg har ikke nogen røde prikker på min krop udover på sulme Altså, Katrine kan du lige forklare, hvad det er? Fordi nu går vi her i flæng og nævner alt muligt, der er sket for 48 timer siden. Hvad er det, der sket i det her puderum? Der er der ikke sket i puderummet. Det, der er sket, det er, som den opmærksomme lytter. Jeg har vel også været inde på vores Facebook-profil og set de her sådan, spillere af os, der ligger tæt op af hinanden. I nøgne? Ja, uden nøgne tøj uden tøj på. Faktisk, det var, der var ikke noget snyd. Det var ikke noget tøj. Så kan jeg det er 100% myklede? sikker på, at mens jeg har ligget op af både dig og Anders, øhm, der, der må være sned et eller andet ind i mig. Ja, men altså, der var der lige det er lidt... lidt... Der var... Det lyder meget ulækkert egentlig i øvrigt. Der var ikke noget, der blev snedet op, noget, noget, op i dig. Det, det, det kan jeg godt sige med det samme nu. Det... <laughs> ja, det jeg ved selvfølgelig det... ikke, hvad ja. Marie-Louise havde i Men Du ja, beskidte måske. Favor. Men Katrin, det er færdig fandme ked af, altså. Vi, vi savner ja. jo din, øh, både din... Øh, ja, din stemme har vi nu. Men altså, vi savner jo lidt, øh, også bare din lugt. Din espetise. Ja. ja. Jamen, jeg er, jeg er svært ked af det. Du må tage blive, ja. blive, blive, blive rask igen, for om to uger, så øh, sender vi igen. Ja, og der, ja vi gør. Og der kan jeg allerede afsløre nu, Der er jeg faktisk sidder jeg i en flyvemaskine på vej til New York. Så der, der kræver vi lige lidt den, den dag jeg der. Kommer jeg, jeg kommer stærkt tilbage, men, godt, men måske, man, kan aldrig, man kan aldrig vide, jeg har det virkelig godt. Men altså, Katrine du må simpelthen drikke en hel masse te og smøre en masse øh, lim ud over. Jeg ved ikke, hvad er bedst, smører man på sådan noget skoldkopper? Det ved jeg ikke rigtigt. Her i Sønderjylland, der, der drikker vi øh, snaps. Min mor, hun øh, tyr til snaps. Det er sjovt, fordi at øh, det bedste råd, jeg nogensinde har fået for en similæge, det er... Hvis du sådan er halssyg, mm. så enten altså, altså, Så skal du bare drikke dig i hegn, fordi enten bliver du helt rask... Ja. Eller også, så bliver du helt syg, i stedet for, at du Jamen, er simpelthen syg? Jamen, det har min mor alle Simmen, dage sagt. Simpelthen at drikke sig af hegner. Vil du ja, ja. høre, øh, grik til flasken. Kig dybt ned i den. Og øh, hils din, din mor og øh, alle. Du har også nogle brødre. Ved jeg jo. Øh, og, ja, ja. Morren. Jeg har masser. Det er i Sønderjylland. Ja, der har man jo. Og Lærke og alt nu. Og der har man jo også... Øh, ja. der, der er et lidt mærkeligt forhold mellem forældre og børn. Det ved jeg for nogle forskellige kilder. Nej, Anders. Der. Det er kun op i dit hoved, ikke? Det er kun op i mit hoved og i brørende og slø Ja. Katrine, pas på dig selv, og drik en hel masse te, og en masse rom, og snaps ja, og sådan noget. Jeg savner, Det gør ja, jeg. Vi også. Vi ses om to uger. Og øh, Vi ses. Godnat. Vi ses. Godnat. Uh, Lille ven, hva'? Lille ven. Stakkes. Hun må tage igen. Ja. Men altså, indtil da... Jeg håber virkelig ikke, at vores næste satte lidt forbindelse ude i verden. Det er også et sted i Jylland, som vi lige har kunnet stå. <laughs> øh, jeg håber, han er helt oppe at køre i hvert fald, fordi at, øh, det plejer at være, ikke? Mm, det gør jeg. Nu skal vi høre en fyr, som er ret følsom, efter min mening. Han hedder Frank Ocean, mm. og det er et nummer, der hedder Lost. Puderungen. vi giver dig radiofoniske orgasmer. En mand, der engang har bitt mig i og en kvinde, som jeg enormt gerne vil gå i byen med. Det var LOC featuring Barbara Mulego mm. på helt min egen. En sang, som jeg er svært pjattet med for tiden. Hun lyder utrolig meget som hende der fra flødeklinikken i øvrigt. Jeg troede faktisk, det var hende i starten. Ja, Hun har så gode cigaret- eller cigar stemme, som uh, er helt fantastisk. Det er min mening. Marie-Louise, vi er jo ret ambitiøse her i puderummet. Det er vi. Fashion shoots. Vi har sat lidt til ind- og udlandet. Vi har store quizzer, jeg ved ikke hvad. Jeg har også taget bad i dag og sådan nogle ting. Og vi har det her program som er løbende hele vejen ind til jul, når vi stopper med at sende det her program. Som hedder De Perfekte Mennesker. Du har lige stået og brugt et besvær på at puse to dukker op. Jeg har meget ondt i min kæber lige nu. Jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig ting. Det plejer bare være en, en god ting. Øh, Clara og Oliver. Ja. Som er øh, de to perfekte navne i 2012. De har ikke så meget kropsbehovning. Det er blevet tæmmet. Det fandt vi ud af øh, sidste gang, vi sendte det. Ja. I dag skal vi putte noget tøj på dem. Og øh, hvis man øh, er typen, der er på Instagram, mm. så kan man gå ind og følge os. Vi hedder snabel af puderummet. Sjov nok. Ja. Øh, og så har jeg lige taget et billede af dem og Instagrammet. Jeg er afhængig, og det smitter meget af på... Og det er vores ja, to fiktive øh, mennesker. så altså klar og Oliver, de to dukker, garanteret også. Det er bare, i hvert fald skulle være, når man er øh, på, med på beatet i 2012. Vi ved ikke så meget om under tøj, nogen af os. Øh, Jeg har stadig... Øh, du har slokkig på, og jeg har silikundebukser. Meget, meget, meget, meget gammeldags. Så derfor har vi øh, allieret os med en fashion guru. Det har vi. Fashion expert. Panille Madsen fra øh, programmet Fashion Fladen. Og Panille. Der skal det klassiske. Vedkommende ligger på. Jeg prøver lige at ringe til en til. Men det kan, kan være hun. At... Æ, tror du, hun er måske... Sådan... i tror jeg. Ja, men også så er hun lige i gang med en eller anden blog, der er super vigtig. Og jeg kan tjekke nogle tendenser ud, eller øh, måske øh, skrive lidt om øh, tern og mønstre. Og, øh, det er ikke, hvad er det, sådan noget, man gør, når man øh, har en fashion blog. Hvad har du på at undertøje lige nu, Æh, Jamen, øh, jeg knapper lige op her for at se. Øh... Hov, det var faktisk en Calvin Klein. Det var en af de pænere. Jeg siger resten af mit undertøj er der huller i, øh, fordi jeg udskifter det meget sjældent. Hvilket nok er, er en fejl. Men øh, det er i hvert fald en, en, en fin lille, lille sag med nogle blonder på. Mens vi lige venter på, at uh, satellitforbindelsen uh, kommer op og kører igen. Det er jo sådan lidt uh, svært nogle gange med det, GPS'en. Så uh, nu tror jeg, der noget. Ja. Skal vi prøve at Hallo? Det er Pernille. Hej Pernille. Så lykkedes det, var. Ja, hej. Hej Sarah. og velkommen til Puderummet. Jo, tak for det. Du er jo fashion connoisseur. Du er ja. vært på uh, programmet Fashionfladen, som også sender her på Universitetsradioen. Du ved en hel masse om mode, hvad der er hot og not. Og uh, du skal hjælpe os nu med at uh, putte noget undersøg på vores uh, to fiktive dukker. Clara ja. og Oliver. Øh, lige til at starte med, øh, Pernille, hvad er egentlig rigtig hot lige nu øh, blandt, inden for undertøjverdenen? Jamen altså, der vil jeg sige, at øh, altså, både til Clara og Oliver, øh, der må gerne gøres noget ud af undertøjet. Altså, øh, der må gerne komme nogle farver på, og, og nogle print. Og, øh, især til, til, til, til Clara vil jeg sige, at hun særligt gerne må gøre noget ud af sine behover. Mm. Det kan vi måske komme ind på. Nå, okay. Øhm, men, men altså, jeg vil sige sådan generelt, at, øhm, at altså, de, der må gerne gøres noget ud af det. Øhm, og det er jo så selvfølgelig forskelligt, alt efter om det er til Oliver eller Clara, og hvordan at, at, at den så lige skal, skal drejes. Men, øh, men, men Silke-undertøjet, øh, som... Øh Ja, yeah, som jeg har på lige nu. Øh, som også var hot ja. for, for 10-15 år siden. Det <laughs> er ude. Altså, Silke øh, er ikke noget, som jeg sådan egentlig er stødt på. Øh, nej, det må jeg sige. Nej. Og så vil jeg også sige, at øh, det der med, at man skal kunne se, hvad for et mærke. Især øh, har vi jo set, at øh, der har været rigtig mange unge mænd, som har rent rundt med øh, nogle... Lavtallede, forfærdeligt lagtalte bokser, som gav, gav dem lidt øh, sådan kopper øh, gang, fordi de ikke rigtig kunne bevæge deres, øh, deres ben i når mm. de gik. Og så med deres selvhørende øh, kan. det vil jeg også sige, det er altså, det, det, det den tid er forbi. Hvad hvis det er sådan en sejt boxershortskant? Hvad hvis det er Calvin Klein eller Oliver Bjerrehus eller sådan uh. Ja, altså øhm, det, det det kan jo godt være, at at det sælger øh, nogle steder. I, I landet stadig, men, men altså, og, og måske også på nogle øh, 9. klasses uddannelser, men jeg vil sige, altså, for den, for den, øh, den voksne mand, som jeg går ud fra, at Oliver er, som er, altså, har fundet sig selv, og som ikke har behov for at vise, at han har det råd til at bruge 500 kroner på et par shows. altså, så vil jeg sige, det er, øh, det, det er altså, men, men, men... Det, det er en gammel historie, som, som, som vi har hørt før. Pernille, hvis nu vi skal være helt konkrete. Hvad skal vi, ja. hvad skal vi smide på uh, Clara? Altså den kvindelige, perfekte menneske. Den uh, crash chest dummy er nu 2012. Ja. Hvad skal vi smide på hendes, hendes bryster? Jamen, jamen altså, øhm, til hendes bryster, der, der går det jo lidt i, i, øh, i tråd med, at, at der er rigtig meget transparent tøj i øjeblikket. Og, og jo, hvad det er der, skjorter. Altså, det vil sige, at man kan se igennem det. Oh. Øhm, og når man kan se igennem det, så må man jo gerne også vise en behov, som, som har nogle fine detaljer, altså som måske har øh, dobbelt øh, stropber, eller som måske har, altså nede under der, hvor man lukker den normalt, så har den måske ligesom et ekstra bånd, så det ligesom er to bånd på. Okay. Altså synes så, at, at der er ligesom er noget at, at kigge på. Altså det, må, det må, måske gerne være lidt skulpturelt. en blunder, eller...? Også, øh, Ja, altså det, det kan også være måske en, en anden boldgad, altså enten det her sådan lidt øh, enkelt, lidt skulpturelt BH'er eller også måske ja, altså nogle fine øh, blonde i i sort, vil jeg sige. Det, det holder altid altså Så altid meget. så sådan lidt see Men øh, ja. Pernille, hvis ja. nu vi hvis vi nu vi klatrer lidt ned ad stigen, ned til der hvor det er rigtig sjovt, eh øh, vagina. Hvordan skal øh, hvordan skal <laughs> hvordan, skal, øh, hvordan skal, øh, underbuksen se ud, der vi går ud fra at det ikke slokker mere. Nej, nej. Altså, øhm, ja, øh, altså der der vil sige, den det skal jo selvfølgelig gerne passe sammen. Så altså hvis man vælger det øh, blonde øh, beholden, så må det jo også gerne være en, en en blonde trusse der følger med der. Altså øhm, så, så, så altså mit mit, mit bud der igen også, at det her med at man man kan kunne se øh, trusser og boxershorts. Altså det er... Det vil vi ikke se på mere. Altså, det. Tiden med, med de lavtalte bukser, den, den er altså forbi. Og det vil sige, at vores øh, periode, hvor man skulle ja. vise den der måne, den der frygtelige gestrængsmåne, mm. den er også uh. det, det, det yt, altså. Det er simpelthen nyt. Det, ja, det er okay. nyt. Og jeg vil helt taget sige, at... Altså det må også være komfortabelt under tøjet. Ja. Så så i det hele fald så altså det det her med med G strang Ikke øh, gæsttræng er en udstilling, at de skal komme videre. Okay, ja, så, så, så så er vi er på hvad hedder de andre? Øh, ikke fordi jeg er selvfølgelig velbelægnet men jeg ved da... hedder det ikke hipsters eller hvad det hedder de der. Jo he, jo. Hip, altså øh, og og den er ja. øh, altså, det, det vil sige hipsters er det, det er altså, øh, den, den, den opfylder også kravet om, at det gerne må være lidt komfortabelt, og selvfølgelig også tændt ja. Så øh, Så os til, øh, til, til vores crash test, om i de perfekte kvindemenneske er nu 2012 klarer og øh, noget blonde, kunne jeg forstå. Marie-Louise, du det op på Facebook de her to sæt øh, lige om lidt, du kan jeg forstå. Ikke sant? Øh, ja. Øh, nej, det, det forstår jeg ikke, Anders. Jeg tænker bare, at altså, man ligesom kan se det visuelt. Så kan du måske lige smide et billede op af de to ting, vi gerne vil have på klar. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg googler skulpturelt behov med øh. tilhørende blonde trus. Og imens marie så gør det, som Pernille, du er vores fashion-ekspert. Du ja. hjælper her med at putte noget ordentligt tøj på vores to perfekte mennesker. Så kan du lige forklare os, hvad, er, hvad, hvad skal vi putte på Oliver, som er vores perfekte jamen, mand? Øhm Ja, jamen altså, der har jeg været lidt... Øh, jeg har været ude at lave lidt besøg her, ja. fordi jeg skulle øh, renne timer. Ja, ja. Øhm, Og der har jeg dels kigget på, at øh, vores gode David Beckham, som jo blander sig i... Han er. Øh, hvad som helst, han der han har været med medier og omtaler at gøre. Ja. Han har jo lavet en kampagne for H&M her mm. øh, senest. Det er rigtigt, ja. Øhm, ja, og øh, altså... Der var jeg inde og kigge på den, og der må jeg sige, at altså, han, han er jo... Øh, Fodboldspiller, eller har været. Nu har jeg ikke, jeg ikke så meget han er, han er stadig? Han er stadig fodboldspiller. Og det kan man godt se på den øh, kampagne, han har lavet. Altså det er meget øh, komfortabelt, kan man se på det. Og det vil sige, der, der er det her ord altså igen et nøgleord. Men øh, i forhold til det mandlige, så har jeg så også øh, allieret mig med mine to medværter. Mm. Som nemlig øh, tilvældigvis er mænd. Oh, yeah. Og øh, de siger, at øh, altså, man må gerne være lidt, lidt modig okay. øh, som mand. Og, altså, nu er vi jo træt af de her mærker, man skal kunne se mm. i sin boksekat. Og så hvorfor ikke udskift mærkerne med et par fede øh, boksershorts i dyreprint? Eller, okay, eller så, måske øh, eller, eller kind of well. farver med stribet... Øh, der må, der må gerne være farver på, ja. eller, eller nogle flotte print. Okay, øh, men, men Pernille, altså er, er vi ude noget Kanye West? Er der noget noget noget noget? Noget, noget, noget Tia øh, underbuks? Altså, hvis man, hvis man tør, så ja, det vil jeg sige. Okay. Jamen, <laughs> ja. øh, vi nu ser ned her. Dyreprint til mændene, og så noget... Øh, skal, øh, øh. noget komfortabelt og skulpturelt. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det passer sammen. Og for men... guds skyld ikke g øh... Ej, nej. Nej, nej, nej, nej, Det er et no -ko. Men jeg er helt øh, ude af trend, fordi jeg har både g og sådan en... super øh, uskulptural øh, puma-ting på. Ja. Ikke er see-through, jeg ser herfra. Så og, og kigge lidt efter Clara. Ja, lige ja. præcis. Det, hun bliver vores perfekte menneske. Hun bliver det, som folk vil kigge efter, når de ligesom lige skal spejle sig selv. Øhm, ja. Pnille, med sugen tak, fordi ja. vi nu har ringet på sådan øh, en, en rockhold torsdag aften her. Jamen, det var så lidt. Og øh, lige for god ordens skyld, hvornår man kan høre jeres program, Fashionfladen? Jamen, øh, det er øh, faktisk præcis her om en uge, torsdag fra øh, 22 til 24. Fremragende. Øh, ja, og så kan man også gå ind på vores Facebook. Vi som jeres program, mm. så har vi også en Facebook. Der kan man bare søge på Fashionfladen. du være? Det, det kan jeg kun øh, sige, hvor få gange man skal gøre det. Pille. have en rigtig, ja. rigtig god aften, og, øh, ja. og tak for de gode råd. Jamen, tak i lige måde. Så blev vi så klogere. Du lytter til en puderummet podcast. Du er med, med til noget. En varm til en værdig trængende. Huha, øh, du fik lige major Lech med Get Free, han var i øh København her for ikke så lang tid siden og øh, spillede en helt aldeles fantastisk koncert. Marie Louise, du har noget forberedt til mig nu. Og det mm -hmm. var jo nødkondomet på den der fantastiske jingle, som vi har. Kan du lige øh, en kridtebanen? Hvad er det nu øh, nødkondomet er for noget? Oh, men vi har jo alle sammen set den. Det er den, der hænger på øh, diverse teenageværelser rundt omkring i landet. Der er et, øh, en lille ramme med en glasrude, og bag ved denne glasrude er der et kondom. Mm. Og så kan man slå glasset ind i nødsituationer. Og det er det, vi gør nu, fordi at der er en, som jeg synes, øh, øh, trænger til måske et lille trøsteknald. Mm. Øhm, nu, når vi, har, øh, vi skal snakke senere om, øh, om ynkelige mænd, så, øh, <laughs> så, så, så, så har jeg fundet en mand, som måske piver en lille smule. Øhm, ja. Ser du øh, Matador for tiden, Anders? Øhm, nu kommer bekendelse. Øh, jeg læser jo øh, historier, det gør jeg ikke lige nu, men det har jeg gjort, og jeg er meget historieinteresseret, og generelt ser jeg rigtig mange film og serier og sådan noget. Matador. Kun set et afsnit. Nogensinde i mit liv. Og jeg ved godt, at det bliver vist 30.000 gange, og jeg tror der er en DVD-boks derhjemme på verset. Jeg har lige set Lortet. Så nej, det gør jeg ikke, og jeg laver også andre ting lørdag aften, end Matador. Du ser Voice. Jeg ser Voice lige præcis. Ja. Jeg venter bare på det her. Ja. Ja, ja. Felix Smidt på fuld øh, udblæsning. Yes, men øh, hvis du havde set Matador, mm -hmm. og du måske havde set 23. afsnit, mm. så øh, vil på et tidspunkt inde i programmet, vil det lyde lidt sådan her. Nu skinner solen lor, og lille jord. Det glanser, og løb, og løb. Ja, og det her, det var så lyden af Lillepalle. Palle mm, ham kan man godt <laughs> Lillepalle han øh, spiller øh, en troubadour i, i dette stykke <laughs> øh, Hvor at, øh, Banegårdscaféen er blevet lavet om til Rosengården øh, Men det, der er problemet, det er, at øh, nu øh, kommer Palle ud og siger Hvorfor står jeg ikke på den kreditliste? Ja, det er også mærkeligt. Palle, er der simpelthen gået ud øh, og fået en, øh, et, et, et helt interview, en helt artikel i børlingske Tidene. Ja. Og han er simpelthen så ham over, at han ikke står på den kreditliste, fordi Matador er jo kæmpestort. Ja. Og hvorfor kan han ikke få lov til at han står ikke engang under musikcredits? Han ja. får stadig ikke løn for at det bliver sendt igen, bevares. Mm. Men øh, han siger, hvis du vidste, hvor meget jeg har gjort for at komme på den creditliste. Jeg har snakket med både Nordisk Film og Danmarks Radio, men ingen tager ansvar. De henviser hele tiden til andre. Mm. Stakkes Palle. Meget, meget, øh, ja, starkes, starkes Palle. Hvor gammel er Palle nu egentlig? Er det ikke ham, der har lavet øh, et lille knalde, eller hvad den hedder? Knaldepalle hedder den, hvis nok. En anden god sang på, øh, på det kal, kal Palle. Lalalala. Er det ikke ham, der har lavet den? Det tror jeg, er jeg vil sige, at øh, jeg har fejlet mine øh, journalistiske evner, og så lavet så lidt research. <laughs> du ved overhovedet. ikke. Du aner ikke, hvem han er, faktisk. Men der er et billede af ham, hvor han står med et halseklæde, øh, som er et klaver, og han har et mustache og en mærkelig hat. Så vi jeg husker, sådan en, en mand, som... Hvis du skal forestille dig sådan en mand, der sidder inde på et, øh, et værtshus klokken 2 om 1 Jeg tror sådan en ud. Og så er han sikkert 70 år gammel. Men han var så altså, Monika spiller i... Øh i det var tid. han. Og han har ikke fået noget skid credit for Men det. Men hvorfor så? Skal jeg så hvad, hvad så nu? Det er trøsteknald. Okay. Palle for filerne I'm sorry. Få der en trøstefis. Nødkondomet til en værdig træning. Har lukket der lidt af brudt. Lucky Birch, med nummeret Disappear. Yes. ja. <laughs> uh, uh. Og, øhm, Anders, nu skal vi jo snakke om øh, lidt noget mere, øhm... Jeg sige, følsomt, på mm. en eller anden måde. Jeg brokkede mig jo lidt i sidste gang, vi sendte over, at det var meget... Øh, sex og porno og klamydia og bum. Nøgendamer, gulag striber og billige <laughs> Som du dog kan sige det. Ja. Øhm, og Maria Katrine, reporteren der desværre er blevet syg, mm. sad øh, på et mindre redaktionsmøde og snakkede om, hvad er det med de her mænd og deres pigefornærmelser? Nu, nu har jeg jo haft en. Øh, ja. Ja. ja, ja, ja. Mine ører var op ad, lige oppe ad døren, mens jeg havde det der redaktionsmøde. Og øh, jeg kan forstå, at I er lidt. Jeg er, er lidt sure på os. Nej, men vi er bare lidt trætte af jer nogle gange. Hvorfor? Fordi at der er altså bare ikke noget værre end sådan nogle mænd, der bliver pigefornærmet over. Ingenting. Nu, nu nu skal du lige tøve en der, ikke? Fordi det er fandme også svært at være mand. Moderne mand, anno 2012. Vi skal både øh, være... Øh, ja, vi skal, vi skal have skæg, vi skal gøre rent, vi skal lave god mad, vi skal slå græsset, vi skal gå med børn, vi skal være, give jer 3.000 orgasmer. Uh, vi skal bare se ud, vi skal måske også chope noget wood ude i haven og sådan nogle ting. Det er fandme svært. Nå, det er da lige så svært for det. I, I da samme I skal da føde nogle børn, og så skal vi øh, være nogle sexkittens og bane noget øh, brød til jer. Og så skal det vi he, gøre helt... rent i hele hytten, og så skal vi øh, Nej, I skal indrette. En... Og... I skal en karriere, og I skal, jeg ved jo, ja, ja. Nå, hvad så? Men i hvert fald, øh, altså, jeg ved, der er bare noget med, med mænd, der er lidt yndelige. Altså, jeg vil gerne sådan øh, undersøge lidt mere. Mm. Øhm, du ved, jeg, jeg havde engang sådan en, en semi-kæreste. Hvor jeg sagde til ham, at han, øh, han øh, grissede med nogle ting ude på badeværelset. Han havde sådan nogle, sådan nogle små øh, tutelutter som han brugte, når han havde kontaktlinser. Nå, oh, okay. Jeg troede, det var nogle lummer. Ah, nej, nej. Oh. Overhovedet ikke. Øhm, Og de flød ud over det hele på badeværelset. Mm. Øhm, hvor jeg sagde, okay, det der det er grund til, at vi to aldrig skal bo sammen. Fordi jeg vil gå helt amok, hvis at du svinede sådan der hjemme hos mig. Det er fint nok, at du gør det hos dig. Hvis du boede hjemme hos mig, så ville jeg gå amok. Mm. Og så blev han sindssygt pige fornærmet. No. Han var helt sådan. Hvordan kunne jeg overhovedet sige på den måde, at vi ikke skulle bo sammen? Det er jo følsomt, jo. Den er følsom mand. Det er det. Og jeg ringede til karl for at finde ud af... Hvad er det med de her følsomme mænd? Og Skal de have lov? Eller skal de ikke have lov? Og hvad er forskellen på at være følsom og yndlig? Altså, man må hellere gerne vide sommerhed. Det er jo helt fint og Mads er spint også at man har ked af, at ens mor død, eller at man er ked af, at man er dumt at den kraft, de aktier til sammen, eller et eller andet. Det er ærligt og sårbart, det er jo, og, og sårbar, det er jo fint. Men det, hvor det øvrigt, det er, når man, når man ligesom prøver at fralæse ansvaret, og læse ansvar over for andre, er andre der at andre kommer og redder en, eller det er synd for en, altså, man, man, man, kan, ikke, man kan ikke selv handle, og man vil over, overlede til andre at handle. Klog ja. mand. Klo mand. Så det, ja. der, der satte Karl Marr mig faktisk lidt på plads. Han er og også han... P.O.D. i kvindemennesket ja. og vandemennesket. Ja, fuldstændig. Og, han, og pik, øh, i Så ja. øhm, satte mig fuldstændig på plads. Jeg var et øh, forfærdeligt kvindemenneske for at kunne sige noget. Og det var jo bare en følsom mand, der blev af, at jeg øh, var lidt for hård. Ja. Jeg synes altså bare, han var en ordentlig Men øh, Men Karl Marr, ham, øh, altså, vi har jo snakket mere med ham, jo, for det, det er jo sådan, den. at vi... Øh, det kan ikke være rigtigt, det her. Så Jeg skal jo øh, lige teste om alt det her, som han siger er rigtigt og forkert. Vi får et mandepanel ind lige om lidt. Det gør vi. Torsdags mandepanel. Tre friske mænder. Ja. Direkte øh, fra offiserskolen. <laughs> Som skal bedømme, hvad er yngligt og hvad er følsomt. Chris, Christian, Jesper havde nær sagt, man hedder faktisk Morten. Christian, Morten og Jonathan. Æh, så kommer her ind lige om lidt, og øh, skal jeg så være med til, at øh, vi har nogle forskellige scenarier. Og skal vi lige teste om de synes, det er følsomt eller yndigt, Og så har vi så ringet til Karl Marr, og så kan han så sige, om det er følsomt eller ynkligt. Og han er jo og Hans ord er lov. Det er det. det, det, det. For gudskyld, ja, ja. Jeg har altid, altid stolt på ham. Det har også hans en spibler hjemme. Det er altså lige om lidt, at mandepanelet kommer herind i studiet på Nørregade. Men først, så er det Carly Rae Jepsen versus PSY. Med Marie-Louise og Anders Hagen. Et super mærkeligt remix med to virkelig irriterende ørerhængere. Kan du snakke om? Det er et nummer Anders har valgt, vil jeg gerne have lov til De to bedste numre i sommeren, 2012. Carla Ray og øh, PSI, eller PSI, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, med Call Me Gangnam. Mm. Det er lige præcis rigtigt, Marie-Louise. Vi har fået uhyrligt godt selskab. Jeg ved ikke, om man hørte, at det var en øl, der åbnede der. Det er, er Lillefredag. Det er Lillefredag. Det er torsdag. Det er øh, nu Puderummes sender, og øh, vi har også åbnet vores Asti. Det må vi selvfølgelig også skænge op til dem. Tag vi, endelig Asti. Hvis det er det. torsdags mandepanelet. <laughs> øh, Der bliver drukket af flasken. Det er Jonathan Hansen, Christian Gormsen og Morten Narvesen. Goddag, og velkommen til Puderummet. Eller god aften hedder du, vel? Tak, tak skal jeg. Tak skal jeg. Tak. I er vores mandepanel her øh, i aften. I skal testes. Om I øh, synes, det er yngligt eller følsomt? Tre forskellige udtalelser, Marie-Louise. Er det korrekt? Det er nemlig rigtigt. Øh, vi har stillet nogle scenarier op. Og øh, I skal ligesom vurdere, om de her scenarier, om øh, manden her er ynkelig eller følsom. Mm -hmm. Jeg skal lige starte med lige at spørge om, øh, er I øh, følsomme eller ynglige? Hvad synes I selv? Jonas, skal vi starte med dig derovre. Altså, jeg synes lidt, det er to sider af samme sag. Mm. Ja, det ved det... jeg ikke. Jeg synes hverken, jeg er følsom eller yndlig, vil jeg sige. Nej. Ah. Har, har I stået i situationen før? Det skal jeg oh, oh, oh nej. Er jeg følsom? Eller er jeg yndlig? Uh, nej, der er jeg ikke. Nej, der er jeg ikke. Hvad med dig, Morten? Du sidder der med briller der. Du har jo en uh, kæreste, <laughs> ved jeg, efter en uh, voldsom stor research. Jeg synes, det er underlig noget at påpege, briller. Men altså, jeg, uh, jeg, jeg, jeg kan sagtens finde ud af at være følsom. Altså, jeg har da engang uh, grædt til en film. Mm. <laughs> hvad, hvad, hvad synes pigerne om det? Af din erfaring? Jamen altså, som regel, så plejer jeg at lade være med at græde til film, men, men der var, jeg så bare en, en rigtig god film. Hvad var det for en film? Vi vil gerne vide det. Det var bare Into the Wild, altså, og det handler bare om sådan en meget mandig mand. <tryk> <tryk> allerede, allerede nu øh, kan jeg mærke, at I er, I er meget ynglige i studiet. Det er faktisk en meget sørgelig film. Ja. <tryk> det er jeg ikke tvivl om. Marie Louise, kan vi lige krede banen op igen? Det, der sker, det er... Øh, jeg ved ikke... Øh, nu skal jeg lige koncentrere lidt. Øh, vi har tre scenarier. <løb> vi har alle sammen øh, præsenteret de her scenarier for Karl Marx. Mm. Og så vi spurgte ham, er denne mand i denne situation ynkelig eller følsom? Og er Karl er rigtig. Altså, det, det er rigtig vanskeligt. han siger. Alt, hvad han siger er rigtigt. Hans definition er ligesom, at, at mænd må gerne være følsomme og snakke og være ked af, deres mor død og død osv. Mm. Men de skal ikke være yndelige. så skal tage ansvar for deres eget liv. I er på hold sammen. I skal så finde ud af det her i plenum sammen. I skal have to ud af tre rigtigt. Det er tre scenarier, vi snakker om. Der er en fantastisk fed præmie på højkant, skal jeg lade sig afsløre nu. Uh, Marie-Louise, er der også noget med noget tøj, var det ikke det? Jo. Øh, I skal ligesom sætte noget på højkant. Mm. En anden ting, som Karl -Marie, han fortæller mig, det er... Øh, altså, det, hvis man skal lave sådan en manddomsprøve, og man skal gøre noget modigt. Så det der med at tage tøjet af, er meget modigt. Det med at være nøgen er meget modigt. Det er jo ingenting. Det er så ingenting. I, skal, I skal ligesom sætte noget af jeres tøj på højkant. Jeg vil gerne sætte det hele på højkant. Så hvis I taber, så skal I altså tage alt tøjet af, ifølge herr Gormsen her. Ja. Christian Gormsen, du smider alt tøjet. Ja, der kan jeg måske lige jeg tilføje, synes, er... at... Øh, undskyld, ja, ja, at jeg taler i munden på jer andre, men jeg synes måske, det lige kan tilføje i forhold til det her med, hvad der er ynglet og ikke ynglet, at øh, Christian Gormsen, som sidder til højre for mig, har mine underbukser på. Okay, fordi han kom hjem til mig. Det behøver jeg. det det, det, det, skal vi, det skal vi ikke ind i. Det, det skal vi ikke ind i, bare Det, skal det de bliver simpelthen. spændende at se om de er rigtig i ifølge fastenfladen, øh, hvis det er i taber mod øh, Karl ja. Men lad os bare komme i gang, Skal altså, vi have første scenario? Det synes jeg. Ja, er vi er skal du klar godt øh, efter? Ja. Æh, det der sker, det er at eh øh, Mas han lige har lige haft samleje med Rikke. Det kan og det Ja, det Personligt. <laughs> da de er færdige med at have samleje, så går Rikke ud og så henter hun lige en snack og så tænder hun på fjernsynet. Og så ligger hun så ned ved siden af mig igen, øhm, og så kigger han ligesom på hende, og så siger han... Båh, jeg synes altså ikke, det er særlig rart, at du bare går ud og henter en snack. at du bare sådan går efter, at vi har haft sex. Hva, hva, hva, hvad, siger hun? Ja, ja, hvad, hvad ser hun, siger hun i fjernsynet det? Hvad ser hun? Det er sådan set lige meget. Det er fuldstændig irrelevant for Jamen, der er så altså forlig der er forskel på Zulu. Det er et ære, andre, andre. Så Men hun går ud og henter en snack først. Okay. Hvad består den snack af? Ja. Det er noget mac and runny and cheese. Mac and runny and cheese. Dræng uh, uh, her i torsdag aften nu er I jo uh, ambassadør for hele hærkønnet. Uh, uh, hvad vil I gøre? Er, er, er, er det følsomt eller lykkeligt der? Jeg synes det er mega lykkeligt, mega lykkeligt. Hvad siger du, Jørgen? Jeg tror bare jeg er enig så. Okay. Nej. Jeg kan I motivere jer så? Altså... altså, I skal komme til enighed på en eller anden måde, så det er ligesom, Kan I ligesom, øh, altså, der er jo demokrati også i mandepanellet, men kan I ligesom motivere hvorfor at det her altså, altså, er en kris? Hvorfor det? Hvorfor det ønkelte krissong? Bog, Jonas, forestil dig at det er dig selv det her, og der er en pige, der går ud og henter en snak, tænder fra fjernsynet. Efter i år sex. Det er da perfekt. Altså, du skal lige vælge ud af ruden og lige ringe til vennerne eller du har nogle forskellige ting du selv skal lave, ikke? Ja, altså jeg tænker måske bare, at i virkeligheden ved hun heller ikke selv, at måske har hun mest lyst til bare at ligge lidt. Det kan godt være, at hun tror, at det sådan er cool at gøre at være sådan lidt ligeglad. Hun har bare lyst til ost. <gørgsmål> men det er ikke så meget hende, det handler om. Det er, det er også. manden. Nå, men det kunne, så kan du godt måske være følsomt og være den, der ligesom bringer hende i kontakt med, hvordan hun rigtig har det faktisk. Okay. Æ, kan vi få en yndklig eller følsomt? Ja, Jamen, er, de to, vi, de to ja, har jo været Okay. Er I spændt på, hvad Karl har at sige om det her? Jamen, jeg er ikke i tvivl at på hos han er jo ærlig, prækker en spørgsmål, og siger, det er ikke særlig ret, at man bare lige fisser ud sænken der. Kan uh... jeg den ikke engang til? Ja, ja. Jeg, synes, jeg tror faktisk, det er godt af. Følsomt. Men han er jo ærlig, prækker en spørgsmål, og siger, det er ikke særlig ret, at man bare lige fisser ud sænken der. Ja, uh... Det Karl Marr. Det var altså følsomt, mente Karl Marr her. Jeg synes, Karl Marr er for følsomt. Ja, Drenge, det, øh, det betyder altså, at I skal have de to næste rigtige, hvem mindre I vil sidde i... Øh... But Naked inde i studiet. Dine ting nu. herinde, ja. sammen med mig det her lumm og studiet. Mm, jeg troede, I kender Carl Marr. Men før vi går videre, så skal vi lige høre noget dejlig musik. Her er det A-Zar Why Can't We? Pudeordnet. Vi giver dig radiofoniske orgasmer. Her var det en, et fremragende nummer. Jeg synes, det er fantastisk til en torsdag aften, det her, med louise Jamen, hun er så dejlig, hende mm. Asa, der. Man skal... Æh, siger man bare Asa? Ligesom Nej, ja, men jeg tror, måske blev hun velkendt lidt Usher. usher. Men, Why uh... can't we? Vi har stadig besøgt af tre flotte fyre. Kasper, Jesper og Jonathan den har sagt nej. Det er Morten Arvidsen, Christian Gormsen og Jonathan Hansen, som er vores herrepanel til den Hej. Det torsdag aften. Hej. Ja. Hej. Godt, I stadig er. Tak. tak. I er jo ved at blive testet i, om I er... Øh, om nogle forskellige scenarier, som vi har opstillet, er følsomme eller yndklige i battle på so to say mod Karl Marr. Det var for ham, der overdommeren. Og indtil videre, der I simpelthen fejlet det første scenarie. Du det vil her. sige, at I skal have de næste to rigtige, øh, og ellers så har I simpelthen stillet alt jeres tøj på højkant. Ja, men den tager vi, dreng, ikke? Hvad kan vi vinde? Det er hemmeligt. Det er hemmeligt. Ja. Ja. Men vi vinder. Som vi en vi. par af de gode ja, klidser ja, ja. Man ved ikke, hvad man ja. vinder. Hvem vil være millionær og sådan ting. Marie Louise, hvad, hvad er det næste scenarie? nummer to. Mm. Thomas og Line, de er kærester. De er taget på sådan en lille shoppingtur, Måske i fisketåret eller i fields, man ved det, ikke? Øhm, Thomas, han går ind og prøver en skjorte. Den sidder måske lige en kende for stramt. Og da han ligesom kommer ud af prøverummet, ud af det her gardiner, så kigger Line på ham, og så kan hun ikke lade være med at fnise, og siger hun, er du ser lidt dum ud den skjorte der. Og det resulterer simpelthen i, at Thomas han går og er mudt resten af dagen og er sådan lidt øv, og gider ikke at snakke med hende, og synes, det kan hun ikke være bekendt. Føler man er ynglig? Morten Armesen sidder meget koncentreret ud, øh, med sine små øh, briller Jamen, derovre. Det er fordi, jeg sidder og øh, visualiserer øh, fisketåret for mig. Øh, øh. Har du selv været i situationen? Jeg har været mange gange på Fisketog. Jeg har også brugt skjorter øh, på <laughs> Fisketog. Sammen med min kæreste også? Øh, også stramme skjorter. Øh, nej, oftest med en, øh, andre mænd. Måske <laughs> er samme årsag, fordi at, øh, min kæreste tit fniser, når jeg har stramme skjorter på. Vil du blive du, du så pifarnærmet af det, Morten? Eller bliver du sådan lidt? Faktisk det? Men det er bare fordi, at jeg kan godt lide stramme skjorter. Og det synes jeg jo, altså det er jo en smagssag. Men du så ikke på spørgsmålet, bliver, hun, øh, bliver, du, bliver du irriteret, når hun øh, griner af dig med dine stramme skjorter? Mm. Jeg synes det <laughs> jeg, synes, jeg synes faktisk ikke til særlig sjovt. Okay. Hvad, hvad Jonathan og Christian Kormsen Synes altså I, han er jeg... følsom og ynkelig nu Jeg uh, synes helt klart, han er ynkelig, Fordi hvis det kan ødelægge han, han har en sød kæreste, som han tager med ud og shop, Og øh, de har en, en hyggelig dag på Fisketorvet Eller Fields Eller et eller andet sted mm. Altså jeg synes, at han skal være sæt og have en kæreste Som er mm. ærlig over for ham Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Jonas. Tænk, tænk, tænk, hvis hun havde sagt, at det er en flot skjort, og så var de taget i byen om aftenen. Og så havde hun måske i virkeligheden gået og skammet sig lidt over her og med. Der skal man være ærlig, og det er ja. en god måde at gøre det på. Ved at fnise, Sig Så sig det dog i omklædningsrummet. Altså, ja. det der er da det bedste sted at gøre det. Der synes jeg bare, hun han er yndelig. Ja. Øhm, Men det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, hun, hun, hun ikke må være ærlig. Jeg synes bare, hun, godt, hun kunne servere den på en anden måde, i stedet for at fnise af mig og sige... Ej, det er da den der skurt kunne sig. godt sidde på en anden måde, eller... Altså, jeg træner simpelthen så meget for ligesom Var at og gøre lige? hende glad. Øh, nu, eller det vil jeg gøre, hvis jeg havde en kæreste. Og hvis hun så fniser af mig på den Men måde. Det er det bedste når man griner med sin kæreste, synes jeg. Ja, hun har begået. Der er vinede her. i herrebilledet her øh, i puderummet. Altså jeg jeg siger I, der han Der er så økli. rigtig meget på højkan, vi skal vi skal have et svar nu. Øjeblikkeligt. Jonas, han du med mig, ikke? Ynglige. Ja, ja, helt klart øjeblikkeligt. Helt ja. klart øjeblikkeligt. Okay, så er det løs her øjeblikkeligt. Skal vi lige høre hvad Karl Martin siger? det er Han Nej, det er dårligt. Nej, Karl Martin, det siger sag han skal gå til modangreb. Ja. Han skal jo, han skal poppe ej at det er dårlige opførsel. Skal vi lige tætne en gang til bare lige det for. Okay. Det er også han, han burde han burde godt snuere grej. Han siger det yndling og selvfølgelig påpege. går han til modangreb, hvis han er altså, nej. nej. Så vil jeg net den her net. Altså kan, kan man uh, hen, hvis jeg prøver det kan man slå. Det er altså rigtigt, det skal bare lige sige. I nej, men jeg vil slet ikke have den sejr, hvis, hvis præmissen er, at man skal gå til modangreb. Det synes jeg ikke. Så vil Ej, jeg hellere. Holde så, så holder holde. jeg... Det, nu, står det, oh, nu står det et 1 vi, vi, vi fik på I fik lige nej, præcis. Ikke? det kan man da ikke. Skål. Der er lidt opbrud her på mandependingen. Nu skal lige, nu skal lige stramme op. ikke. Jam. Er det følsomt eller ynkeligt at gå imod, Karl-Mar? Det... Du gik selv til modangreb, det er jo, Andersen. Hvad betyder modangreb? det gjorde jeg ikke. Jeg er pacifist. Nu synes jeg, nu, det bliver lidt for nu, nu, højtævende nu, nu, nu, og det filosofisk. Det, nu vil jeg kalde det nærmest bøsoidt ja. inde i pudrummet. Det kan vi ikke lide. Uh, Marie-Louise, kan vi ikke lige få den sidste uh, scenario, som drengene skal svare på? Det synes jeg. Uh, Johan. Han har gået og flørtet lidt med Mia. De er i byen. Han er gået lidt og flørtet med hende. Han kender hende godt i forvejen. Uh, og han ved godt, hvor hun bor og sådan noget er de semi-venner. Han synes, at hun er mega sød, og de har snakket godt sammen, du ved. Og... Men lige pludselig er hun gået, og han finder ud af, at hun er faktisk taget hjem. Og Johan han tænker, jeg skal hjem og lægge i ske med hende i nat. Det er det, jeg skal. Så han tager hjem til hendes bopæl. Mm. Det, der sker, det er, at han ringer på. Hun åbner, ikke? Han I ringer på igen. Han er ædru, ikke? Han er mm. øh, Ringer på igen. Ringer på igen. Og det resulterer i 36 ringen på. Ej, 36. Og han sætter sig ned. Og begynder at græde, for hun lukker ikke op. Hang, han, kender du noget til den her historie? Jeg synes, du lige kom noget med, at han var ædru. Æ, øh, øh, hva, du, kender, du kender historien hva? utrolig godt, synes jeg. Rappar. Øh, nu slukker jeg lige fælder jeg lige ned fra mikrofon 2 der. Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Det, er ikke. det er ikke en personlig oplevelse, det her. Det er en, vi øh, fået af vores dejlige reporter. Ja. Og, og lytter også inde på vores Facebook, som er altså mm. facebook.com. Slash her Drengen, her i aften. Morten, Christian og Jonathan. Er det yndligt eller følsomt Og ring på hos en pige ædru? 36 gange er men, øh, men to gange vil have gået ud. Men man sætter grænsen ved to. Fordi Altid? Det, ja, det er der, hvor din stolthed den, øh, den, den går der til. Du ringer på to gange. Åbner hun, øh, svarer hun, så siger du... I'm here, baby. Svarer hun ikke, så vender du om. Du bliver ikke ved 36 gange. tre gange bliver du ved. Hvem med opkald? Det, det, det, altså, det, jeg, jeg fornemmer lidt, at der er... Altså, det er man kan... romantisk, hvis der ikke er opkald. Okay. Lad ja, der det. er det. Øh, men grænsen okay. går netop også altså ved... Øh... Som Christian siger, er jeg meget enig. To gange. To gange, bum. Så har man været romantisk, da vi kører noget Romeo og Julie her. Hvor omvendt, altså det begynder at grænse til noget, til noget stalkeri på en eller anden jeg måde. Jeg kan fornemme, at vi, vi er ude noget, vi uden noget yndklidt. Hvad siger du, Jonas, derovre? Du sidder lige og spekulerer lidt, kan jeg se? Jamen, jeg tror, jeg er enig. Det er sådan, der skal ja. man måske lære lidt, at kvinderne de er gode til at spille kostbar. Det er ikke så de kostbar, der ringer 36 gange. Okay. <laughs> Vil du, skal vi lige høre Karl-Mar? om det er yndklidt eller følsomt, der? Det er virkelig, ja. Ja, hvor, er en hvor er den, han godt har og her henne, han udbyder sig, sig selv fuldstændigt. Woo! Fantastisk, drengen. Tillykke med det. Det var det et værdigt comeback, der jeg Og sig. Øh, det vil sige, at vi øh, slipper for at kigge på øh, diverse øh, fuglebryst og øh, underbukser. Og i stedet så har I vundet mm. den her flaske, der står foran mig. Mm. Nej! Ja. Det er en vældig dyr, øh, Cabernet Sauvignon, øh, som øh, har kostet Anders øh, rigtig mange penge. I stedet mellem 10, ej, med 10, 10 skolelov, og 13 kroner. Og den er rigtig god til jer i aften. Den er nemlig med skruelov. Og I kan nemlig blive rigtig ædru, fordi den er uden alkohol. <laughs> ej, så for satan. Tillykke med det. bro. Nej, der er der 0,05 i. Herrebeninget, de bliver lige lidt længere, fordi at vi har jo også en quiz senere, som hedder Porno eller ej. Hvor vi måske kan overtale en af... De flotte herrer her er til at battle med dig derude. Du kan jo ringe ind til os og være med i den her quiz Porno eller ej, hvor der er endnu flottere præmier end en alkoholfil rødvin der kalder jeg nu. Lige om skal vi ringe til en fyr, der hedder Emil Falk. Han er P.O.D. i kvinder. Autodidakt professor i kvindefaget. Fuldstændig, fantastisk, charmerende i forhold til det her med at skrue damer. Til daglig så er han tjener han penge ved at være kitarist i flødeklinikken. Men han vil hjælpe os lidt med at skrive nogle sms'er. Først skal vi lige have et fremadrum om den by vi bor i. Ja. Kunstner. Nummeret hedder selvfølgelig København. Du lyder til en Puderummet podcast. Uken med København. Vi har uh, lidt travlt lige nu, fordi at, uh, der er en mand på linjen. Sæt lige forbindelsen direkte til stedet Jylland, formoder jeg. Det er vores sms ekspert POD i kvinde mennesket Emil Falk, guitarist i fløjtknicken. God aften Emil. Og velkommen til Puderummet. Jamen god aften Anders. Ej, du lyder du, du lyder du lyder i topform. Jamen jeg er fuldstændig. Jeg står her med jeg står her i Aarhus lige i en lille gyde ved nede ved År Boulevarden øh, med en øh, rom og ginger ale Ej, i orden. Det lyder så det kunne rigtig godt. Meget Emil, vi ringer jo til dig Hvornår øh, lige hurtigt hvor skal vi på? Fyrdkningen. Jamen vi skal på her klokken 23:30, så der er sådan en, en små fire minutter tilbage. Stærkt. Emil, vi ringer til dig nu. Vi afbryder dig uh, her, lige før du skal på. Jeg ved ikke, har I sådan nogle ting-ritualer med, at I skal kramme og råbe fisse og sådan noget? Oh, jo, jo, Men det tager det sgu ikke så lang tid. Det kan vi også gøre på scenen. Stærkt. Vi ringer, <laughs> til, dig, uh, vi ringer til dig, Emil, min, uh, min gode ven, fordi at vi... Uh, jeg står lidt lige i din pickle. Ja. Du er vores sms -appære. Du kan jo hjælpe os med at skrive de her ubehagelige beskeder til... Uh, piger og drenge derude, og i dag, Marie-Louise, der er det et rigtig godt emne, synes jeg i hvert fald. Jamen, vi kender det alle sammen, ikke? Vi står der et eller andet sted i Kødbyen klokken 3 om morgenen, og tænker, jeg gider ikke så lige i aften. Mm. Og så har man den her liste af mennesker på ens telefon. Man scroller lige ned og tænker, hvem skal jeg lige trykke Enter på? Og så skriver man for det meste, er du i byen? Ja. Og hvad, hvordan kan man ligesom gøre det lidt mere smooth og lidt mindre åbenlyst end det? Det vil gerne spørge uh, dig om, Emil. Det, uh, det er sådan en... Uh, hvad, hvad kalder man så? En booty call-sms, vi ja. er ude i. Bonafide booty call SMS. Jamen... Øhm, hvad gør man, Emil? Jamen altså, der, der er jo gerne to forskellige scenarier. Øh, og der er fx den der, hvor man står i kødbyen og er på vej igennem Alle ting er ved at lukke. Og man vil gerne, man vil egentlig bare gerne... få at sige det lige ud, man vil bare gerne knalle. <laughs> Og så er der så er der jo også den, hvor man sidder der søndag aften, har lidt tømmermænd. det kan også være mandag. Man har lidt mandagstemning, og øh, man vil meget gerne knæle. Mm. Så der er ligesom de to scenarier der, synes jeg, med som, som, som jeg i hvert fald lige har tænkt over. Kan du så lige ligesom opvære? Med... Som jeg lige umiddelbart tænker. Og jeg vil sige, lad os ta fat i den første, øh, den der med, man er i byen. Mm. Øhm, jeg synes jo det er øh, generelt når man skriver øh, når man skriver den slags SMS'er så er det altså der er jo simpelthen der står så mange og øh, så mange trivielle ting man kan skrive som skal øh, altså lige hvis man er i byen så er det måske ikke så oplagt, men altså du ved hvis det er den der søndags ting der, skal vi se en film eller øh, sådan nogle ting der det, det skal man aldrig skrive. Nej. Man skal mere være man skal sgu være man skal sku være ærlig klar, og Klar klar, klart Ja, jeg er fuldstændig klar i at og sige... Øh, jeg synes faktisk, uanset om man er i byen og gerne vil se hende og pige, i mit tilfælde, mm. eller om man sidder søndag aften, og man gerne vil se hende og pige, så skal man skrive... Altså, så skal man bare skrive, at man har lyst til at se hende. Altså, skal... Eller ham, hvis det... Hvis man, så kan man fx skrive... Hvis man er i byen, så sige... Hey, jeg har vildt meget lyst til at se dig. Hvor er du? Så så, helt... i, så i stedet for bare at sige, hvor er du? Punktum, spørgsmål så siger man, at man har lyst til at se en, fordi ellers... Altså, fordi hvor er du? Jamen... Men, hvorfor, hvor, hvorfor vil du gerne vide det? Emilie, kan man, har lyst til at se en. Emilie, jeg ved jo, at du har ikke så meget tid lige nu, men altså... Jeg håber ikke, fordi vi skal sådan, øh, tage den store diskussion, men du kender jo godt den der følelse, når man vågner op, hvor der ikke har været bid, og så kigger man på den der besked, man en sendt, Fucking hell. Som, jeg tænker også lidt på, om, om det ikke også kan ligesom være et element i den besked, man sender, at den kan ligesom forstås på flere måder. Så det ikke er sådan noget fuck, hej dig, øh, vi skal knælde og sådan noget i aften og sådan noget. Så det er sådan lidt en, en twitchyvet besked. Det tænker jeg i hvert fald altid på, når jeg står der klokken, hvad var det, i Kødbyen, halv fire. Ja, det skal være lidt en twitchyvet besked. Det kan også godt være at bare at hej, hej, vi er bare venner. Er du med Emil? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Er du Men det, altså, det er jo det er det er jo derfor det er, jo, det er, derfor, det er vigtigt at være, øh, være klar i spyttet om hvad det er man vil. Altså hvis du ved, altså de fleste tænker jeg, vil fat hvis man skulle hvis man skulle man gerne vil se en sådan og lige få skrevet det på en lidt måde sådan, så man tænker, okay, han vil virkelig gerne se mig eller hun bliver, vil virkelig også, gerne. Det er man bliver blød lidt op, Er det vil jeg sige. Altså nu ved jeg ikke, hvordan det er som fyre men som pige, så tænker man, jeg har lyst til at se mig, hvor det er hyggeligt. Mm. Yeah. Og så er den ikke altså, så slem. Altså så synes jeg, at hvis nu du ikke har fået svar, og man har ligget og sovet, så skriver man lige næste morgen, hvor oh, det var sødt, du skrev. Yeah. Jeg har også lyst til at se dig, men yeah. jeg har det værste er, at man kommer til at skrive en sms, hvor næste gang, når man kigger på den, så er det bare sådan, oh bare oh god! Lige præcis, ikke? Ja, oh my garrhaha, <går> ja, man jo, ofte jo. <laughs> Men det er jo ikke altid, at man er fuld og har lyst til at knalle. Hvad gør man med de her hverdagssituationer, hvor man ligger og egentlig bare gerne vil se film og putte? Jeg vil sige, det, det, det, man, det, man skulle gøre, var at gemme to sms'er på sin telefon. En, hvor der står... Hey! Hvor er du? Jeg har lyst til at se dig. Og så er en, der hedder... Hey, jeg har lyst til at se dig. Øhm, hvad hvad skal du de næste par dage? For man skal heller ikke sige, hvad med i aften med det samme? Der kan man sige, sådan, jeg har tid her i løbet af de næste par dage. Mm. Og så kan, du, så kan det være, at hun skriver, hvis hun også har lyst til at se en så skriver hun, hvad med i aften? Ja, jeg kan virkelig godt lige måde. Nu tænker på det der med gæmbeskederne. Det er meget mega sindssygopadagtigt på den ja, gode måde. Og star alle SMS'er med hey. ja. Så behøver man kun at udforme den én gang. Ja. Men hvad med det der med at være sådan helt straight forward og bare være sådan Jeg har lyst til at ligge i ske og se film. Vil du være med? Er det for meget? Ja, den, den er også meget god, men den der med at den er sgu bare øhm det er sådan bare brugt for meget. Ja. ja. Jeg er fuldstændig enig. Emil, uh, tusind tak for din gode råd. Det altså... Jamen hvad? Jeg, jeg kan også høre, at, uh, at de, begynder, de begynder at tælle for dig, inden jeg må... Du <laughs> nok helst <have, laughs> lige hoppedes Emil, du må have et uh, fremragende koncert, og, uh, skrive no, og skrive nogle gode på beskyder i aften, ikke? Og husk kondom. Husk kondom. Og, hu ja, og det, hele det resten af det, bandet. Det, det skal jeg nok. Ha' det ryne Emil. Og tak fordi du måtte ringe, ej, ej. Ej. hej. Hej. Det kan jeg godt lide det der. Det altså, kan jeg han, godt lide. han slår mig igen og igen. Jeg, ja. jeg ved ikke, altså, hvad skal man gøre uden den mand? Ikke, øh, jeg ved ikke rigtig hvad jeg kunne gøre uden. Altså, jeg håber, han uh, skriver en bog på et tidspunkt. Ved du, hvad jeg tror, Ved ikke. Jeg tror, det er, fordi hans far han er mækpæk. Ja, det det rigtigt er. Ja. Marie-Louise, øh, lige om lidt, så skal vi øh, have den øh, sæt ild i den store quiz, der hedder øh, Porno eller ej. Øh, den Oscar nominerede øh, quiz, som øh, har ligget af øh, land og rige Øde. Men øh, vi har brug for en ting. Vi har brug for en lytter, der ringer ind her. Til yes. vores program, Puderummet. Nummeret hedder øh, 35, 32, 39, 36. Og der er altså et stort glas kondomer og glidekrem og vi øh, er ikke været øh, på højkant. Der er banansmag, der er naturkondomer, der er det hele. Alt det, som man øh, har brug for til et enkelt samleje. Øh, så hvis du er lyst til at være med i den her quiz her, mod øh, en af de tidligere medlemmer af øh, det, vi kalder mandepanelet her, den her torsdag aften, der øh, hjalp os tidligere med at løse et par prekære situationer, så ring ind på nummeret, altså 35, 32, 39, 36. Buderummen, Asti, Analgynger og AB6 på 95,5. Yes, der hører vi lige en kortsnæs af Death Cap for Cutie med nummeret title an Registration. Vi er sindssygt trævlede lige nu, fordi at, øh, vi har jo øh, den store quiz på nu, eller af, altså. ej? Slap af, jeg, jeg bliver senet. Så jo er vores. kun torsdag. Det er en quiz, der er basalt ud på, at øh, jeg har spillet tre lydklip, jeg har fundet på det store. Intern World Wide Web. Øh... Nogle på frække sider. Nogle frække sider, andre bare på helt øh, normale sider, som øh, YouTube. Øh, det er så opgaven, at man skal finde ud af, om øh, lyden stammer fra en pornofilm. Eller bare kan være et lydklip fra alt muligt. Hvad som helst. Musik. Whatever. Jeg vil sige er erfaring fra de andre quizzer vi har lavet med den her... Dyre ikke tæller ikke som porno. Det gør det ikke, nej. Det gør det ikke. Ikke hvis, i, I, ikke, hvis det er et dyr, dyr, i hvert fald. Ikke i min bog i hvert fald. Quizden hedder pornolej. Den ene uh, quizdeltager, det er uh, Christian Gormsen. Han var en deltager uh, han var med i mandepanelet tidligere. Han er uh, en flot fyr. Det er blevet uh, stemt ved enighed om, at uh, Christian Gormsen er den i mandepanelet, der vi mest om porno. Og Rotten. altså ser mest porno. Lige præcis. Den anden, han hedder Jonas. Han har lige ringet ind. Han er voksen spider. han ringer fra Amager. Og uh, god aften, Jonas. Velkommen til uh, pud Tak skal du have. Jonas, øh, hvor meget ser du porno om dagen egentlig? 5,5 Eller... øh, minutter om dagen. 5,5 minutter. Det er også sikkert det, jeg gør. Christian Gormsen, øh, hvad med dig derover egentlig? Hvor meget porno ser du egentlig? <coughs> et par gange om ugen måske. Et par gange om ugen? Ja. Kan vi lige få et ærligt svar? <laughs> Syv minutter om dagen. Syv minutter. Det er faktisk første gang nogensinde, det er to fyre, der er med her i pornolej. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, fordi I plejer jo at være fyre. Har jeg hørt i hvert fald, nogen, der ser rigtig, rigtig meget porno. Jonas og... Jeg har været <laughs> Yes. Jonas og Christian, det der er på højkant, det er et glas med kondomer. Marie-Louise, kan du lige være lidt kategoriner her? Hvad er det, der er jo, det glas, nu, der, øh, er der jeg rækker lige ind over her, og ja. jeg har udformet dette flotte glas. Doneret af Johnny by Eight fonden mm. Der er en gummi-check. Det, vil sige er, betyder ikke, at den øh, ikke virker. Det betyder bare, at øh, du kan få for 6 kroners gummi nede i Johnny-butikken. Så er der noget med noget banansmag. Der er faktisk også noget tyk gummi. Det er rigtig rigtig hvorfor vi fik med. Øh, så er der en lille guide til, hvordan man putter kondom på. Der er se, øh, Christian Gormsen bliver helt... <laughs> og en lille læderstrop. Øh, det, det er så der på højkant. han får øh, et, et spark i røven. Jonas og øh, Christian Gormsen... Vi skal lige have en buzzer værk. Uh, Jonas, hvad, har du noget i nærheden, der kan larme? Oh, jeg, jeg har ikke skid lige her, faktisk. Nej, hvor, hvor, hvor sidder du egentlig helt præcis ind i din... Uh, så du, du sidder i din nejl? Jeg sidder i min sofa. Kan du måske sige en høj lyd? En mærkelig høj lyd? Kan du lyde som, som... Ja, den er rigtig god, den der. Det er altså Jonas' lyd. Kan vi lige få den så Jonas? Yes. Gormsen, hvad din? Christian Gormsen, det er den klassiske finger i munden. Uh, Samtidig med knipser. Jonas og Gormsen, der er øh, tre lydklip. Og øh, I skal altså bare os ind, når I ved, om det her det er stammen for en pornofilm eller ej. Er I klar? Ja. Så klar. Oh Frank! Oh yes. oh yes! Yes! Christian Gormsen, du var den første. Det er for en pornofilm. Jeg tror faktisk, jeg har set den, der ligger på youporn.com. Jonas, hvad siger du? Det er det ikke. Så lad os lige høre, hvor det stammer fra. Årh, oh, oh, so big! Mør! Oh. Mm. Det var rigtig godt, Clare. Det var det. Yes, Jonas! Det stammer fra en, en episode af Kloven. Det var altså Clare-sekretæren til Kasper og Frank, som her indtalte en besked til Lotion. Tillykke med det, Jonas. Det står 1-0 nu på lysstavlen. Perfekt. Man kan, man kan i hvert fald se, at du er en uh, porno allerede nu. Gormsen, du skal lige op nu. Mm. Lige. Ja, men jeg havde jo set det jo. Ja. Vi går videre til næste lydklip. Yes. <laughs> yes. Hvad siger Jonas? Ja, det er fra pornofilm. Jeg <laughs> er Det er uh, fuldstændig forkert, uh, Jonas. <laughs> <laughs> Så pointet, uh, pointet går over til Christian Gorms' stedet for, at det her det er Yes, baby! Det her det oh, yeah. stammer fra Wizard of Oz. Det er også det, er, go det er jeg mener. What? <laughs> <laughs> What jeg ved ikke, uh... jeg ved ikke om, uh, om det er den porno, du ser i fem minut, halv minutter om uh, dagen af. Men uh, ikke min bog i hvert fald. Wizard of Us, det er en uh, børne- og ungdomsfilm uh, fra 30'erne i USA. Uh, og det, er det her er, hvor et, uh, The Iron Man han får olie i sin, uh, i, sin, uh, i sin måske led. Jonas, nu står der altså 1-1. Christian Gormsen og Jonas. <clears throat> der er en, uh, en, et, et glas kondomer lige foran jer, som der altså er på højkant. Er, er vi klar nu? Mm. Så klart. Yes, Jonas. Ej, hvor det? Ja, jeg går all ind og siger, det er det. Fuldstændig korrekt, Jonas. Hold kæft, hvor er det flot, mand. Det var godt nok stærkt, hva'? Det er... Det er på en rigtig, rigtig, rigtig ulæg... Hvad siger du undskyld her? Jamen, det er Huns det grunden til, at går så stærkt, det er jo, fordi jeg kender pornofilmen. Mmm. Du er velbevandret inden for den genre. Det er en rigtig, rigtig ulig og klam, uh, tysk pornofilm, som jeg fandt inde på YouPorn.com. Jeg tror, den hed noget med German Myth, uh, Get It Hard eller sådan noget. Uh, som du måske kan se i morgen, Jonas. Jonas, du har vundet Glass Condole. Perfekt. Perfekt? Må vi ikke høre lydklippet? Jo, selvfølgelig. Oh, det er en af Ah ja, okay. Den har også. En fil er rein, oder? Vielleicht? Ja? Nej? Nej, nej, nej bitte. Nis de finger. fingre. En stor glas med kondomens, for uh, de mann med dem uh, porno-kondisseurskills. Uh, Lige præcis. Jonas, tillykke Danke. med det. Danke. Danke. Og du må, have, uh, <laughs> du må have en fortryllende aften, ikke? <laughs> ja. Ja. Åh, mand. Nå, Marie-Louise. Vi skal sige uh, farvel og tobak. Giv lidt. Skal vi lige høre noget musik først? Lige, lige danse dansen af, inden det bliver midnat. Lige Du lytter til til tilpaslummer til din torsdag aften. LCD sound system med All My Friends. Et øh, band, der faktisk er gået i opløsning, men genopstår her en gang i november. Uh, I hvert fald James Murphy, forsanger. Han kommer ud og spiller. Vinder plader et sted. Det gør han ret ofte. Du er så vild af funfacts. Jeg har uh, uh, sit mange uh, funfacts. Jeg bliver, uh, Hvem, er der dig. Hvem er der var der, der havde fødsel i dag, den 20. september? Clemen Karsko. Lige præcis. Hold nu op. Øhm, vi skal se at slå af, og sige vel, vi. og klokken er snart midnat, og øh, folk er vilde efter at komme ud og... Ja, jeg ved ikke snart, hvad. Nej, det ved jeg sgu der ikke. Det, der, sker, det, der flyder af ting og sager i gaderne. Mm. Asti blandt andet. Ja, det har været en, en dejlig, dejlig program. Vi har jo øh, fundet ud af at vores øh, to dukker. Clara og Oliver, som er de to perfekte mennesker. Ender 2012, Hvor er de her lige nu? Er de under dit, de er, øh, øh, Jeg synes, øh, Clara, yeah. hun synker lidt sammen. Er lidt hun hun bliver nødt til at få lidt et boost en gang imellem. Ja. Det er altså vores to uh, perfekte, uh, perfekte dukker. Vores to perfekte mennesker, som vi, uh, indtil, vores, uh, indtil vi slutter her i jul, det bygger videre på. Simpelthen uh, formaterer, så det bliver de perfekte, perfekte mennesker. Vi har fundet ud af, at uh, Oliver og Clara det er de to perfekte navne. Mm -hmm. Kropsbeholdning den skal være uh, kæmmet. Trimmet. Trimmet hedder det. Forhåbentlig, <laughs> vi tænker lusen ud dernede. Uh, fandt vi ud af, at vi ringede til en ekspert sit gang. Og i dag ringede vi til en anden ekspert, Fashionfladens uh, helt egen Pernille massen, som sagde, at uh, undertøjet... For herrerne skal være øh, lidt Kanye West-inspireret, lidt øh, noget dyreprintagtigt noget. Marie Louise står lige og puster en, øh, en kvindelig øh, blow up op lige nu. Det ser lidt mærkeligt ud, faktisk. Øh, og for kvinder, så skal der altså være noget... Øh, det skal ikke være g -strengen. I hvert fald. Det er det, jeg huskede. Det er det, jeg bedt mærke i. Nu er jeg ikke en stor condensør inden for kvinderundersøg. Det skal være skulpturelt og komfortabelt. Ja, det var lige det, hun sagde, for lige præcis. Vi har smidt nogle billeder op på vores Facebook, som er, er facebook.com slash puderummet. Vi kan finde et mange forskellige steder på Marie-Louise. Lige præcis, og hvis du har et forslag til, hvad vi skal kigge på næste gang til de her to perfekte mennesker. Hvad er det, mm. vi skal udstyre dem med? Så synes jeg bare, at I skal gå ind og skrive til os på alle de her sociale medier, som vi florerer på. Det er blandt andet Twitter, Twitter. Instagram, mm. der hedder vi puderummet, mm -hmm. snabelag, puderummet hedder det også, i andre verdener. Øh, ja. Facebook, der eller puderummet, Vi er... Altså, det er umuligt ikke, at få fat i os. Øh, nej. Vi er ikke på LinkedIn endnu. Men, LinkedIn. Uh, LinkedIn. Det gør vi nok uh, meget snart. Puderummet er ved at være færdigt for i dag. Om to uger sender vi igen. Uh, og som sagt, kan du være med til at påvirke programmet? Hvad skal vi snakke om? Hvad fanden skal vi? Hvad skal det handle om? Uh, har du lyst til at være med uh, herinde? Skriv til os. For guds skyld. Gør det. Gør det ja. Vi vil så gerne høre fra jer. Øh, tidligere i programmet, Marie-Louise, der ringede vi til en øh, før, der Karl Mar. Det gør vi. Ja. Du snakker um, med ham, ikke? Jeg snakkede med ham, øh, jeg vil sige, første gang, jeg havde en telefonsamtale med den her mand. Der var den 22 minutter, mm. øh, og det var lidt længere, end jeg havde regnet med. Men den her mand, han har aldrig op med at snakke. Hvordan tror du, du egentlig, han skriver være callings med sig? Bare lige lige, Bare lige noget helt andet. Øh, jeg tror, han er meget straightforward. Ja. Det, det vil, der, vil du have pik? Ja. Der bliver jeg ikke lagt fingre imellem. Nej. Det tror jeg ikke. Men hvad, du snakker med ham, og, øh, og Jeg fandt ud af, at øh, han kan jo også, som alle andre mennesker, lide at have sex. Ja. Og øh, så spurgte jeg ham, hvad karl Marr, hvad kan du godt lide at. Mhm. Øh, der svarer manden hans egen musik. Ja. Det er en sang, der hedder Picker Gud. Og den skal vi høre øh, om få øjeblikke. Det er sådan, at vi er jo faktisk ved at lave et mixtape med knaldesangen. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og øh, den kan du også se ind på vores Facebook. Indtil videre er der Wicked Games. The Weekend. Og øh, hvad var det, der også var? Det var D'Angelo. Spice Girls' To Become One. Yes. Alle sange, bestemt, er gæster, vi har haft inde i puderummet. Mm. Bedste knaldesang. Det er et mixtape, vi forhåbentlig rammer gaderne med øh, i øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret. Jeg glæder mig i hvert fald til det. Men Kamar hans øh, som. Ligesom, øh, Øndlingsknældesang. Det er ham selv. Ja. Jeg vil sige uh, tak til mandepanelet, mm. fordi I lige gad at være med os i dag, og gøre os lidt klogere på den følsomme mand De sidder herinde, øh, og herinde, står og lytter meget, meget mm. øh, intenst. Morten Arvesen og Christian Gormsen. Jonathan <laughs> Hansen han er gået ja. Tak for det. Det var mandepanelet i hvert fald. Og øh, Marie-Louise, tak for, øh, for, øh, for det kamp Du ser godt ud, Anders. Jo, tak. Jeg har også lige åbnet min skål. Ja, det kan jeg se. Her er det Karl Mar Møller med øh, piksangen. Og øh, du kan selvfølgelig finde os på Facebook, hvor du også kan finde vores podcast, som bliver lagt op. En en dag meget snart i hvert fald, ikke? Jo. Tak for i aften. Vi ses. Puu! Puu! pude puder